È la marcia popolare che dal 2005 viene fatta ogni anno per ricordare la liberazione di Venaus, la determinazione del movimento Notav che in 35 anni continua a lottare contro un sistema che è sempre più violento, repressivo e devastatore. Come ogni anno, cambiando il spesso il tragitto perché mettiamo al centro della marcia i luoghi più tartassati di questa nostra valle come ogni anno quindi partiremo questa volta partiamo dalle scuole elementari di Borgone e poi eh, arriveremo a San Didero davanti al famoso cantiere che più che altro è un grande campo assolutamente recintato dove sono stati tagliati alberi e dove vorrebbero costruire con un sacco di soldi pubblici un autoporto a corredare il progetto dell'alta velocità e della TAV, quindi è una riprova in più di come i progetti siano quelli di debattare E tutto va bene per portare avanti la devastazione: di devastare territori, vite, sicurezze dei territori, lavoro decente e anche soldi pubblici perché soltanto per la recinzione di questo ipotetico cantiere, recinzione contro naturalmente le proteste popolari che non si sono spente mai, sono stati spesi in jersey e filo spinato ben 5 milioni. Di euro e il progetto per questa specie di eh, deserto nella parte eh, più grande, più popolosa e anche più fertile della valle. Questo progetto costerà altri, più di altri 50 milioni di euro. Quindi sono soldi pubblici che vengono come sempre buttati nel pozzo senza fondo dei grandi interessi. Quest'anno la manifestazione eh, sarà anche più che mai contro la repressione. che si alza sempre più fortemente nella nostra valle come da altre parti comunque del territorio italiano altri comuni, il comune di Bussoleno il comune di Monpantero e poi naturalmente quello di Sandidero e quello di eh, successivamente non più in valle ma il comune di Torrazza oltre al comune di Susa che invece è in valle sono stati dichiarati zona rossa zona rossa vuol dire che possono essere bloccati in qualsiasi momento può esserne bloccata la vita, può essere vietato l'ingresso all'interno dei comuni perché si trovano appunto sulla linea di avanzamento del cantiere TAV. La militarizzazione in questa nostra valle è sempre più marcata e è sempre più prepotente e abbiamo avuto l'ultima riprova appunto con l'arresto del nostro compagno Emilio. Anche questo sarà un tema centrale di questa nostra valle e Emilio che ha come unica colpa quella di essersi schierato attivamente dalla parte della difesa dei migranti, in questo momento si trova in un carcere francese dove è stato incarcerato in seguito alla concessione di estradizione che il governo italiano ha fatto su richiesta naturalmente del governo francese, e dei tribunali francesi. Emilio e tutti noi abbiamo fatto vicino a lui in questi giorni in cui si aspettava l'estradizione un presidio che gli è stato imputato a colpa perché in realtà non l'hanno portato via da casa sua ma l'hanno portato via dalle vallette di Torino dove hanno provveduto a riportarlo un giorno prima del passaggio in Francia qual è stata la, la, la motivazione? Perché c'era il presidio e quindi non sarebbe stato facile poterlo portare via. Allora come sempre non è quello che si è è quello che si fa che diventa motivo di condanna nei nostri confronti e di repressione più che mai abbiamo ancora altri compagni e compagne ai domiciliari ma Emilio in Francia lontano da noi intorno a cui comunque si sta alzando la solidarietà anche da parte di tante realtà francesi Emilio è tutti noi e per lui lotteremo sempre e comunque questa sua estradizione è certamente uno dei primi frutti avvelenati dell'accordo Draghi-Macron per la collaborazione di Italia e di Francia, come la possibilità di estradizione è il frutto avvelenato di una legge dell'Unione Europea che permette ai paesi che chiedono l'estradizione di ottenerla senza comunque possibilità di negarla da parte dei paesi da cui deve essere stradato l'imputato. Emilio, oltretutto è stato colpito da un'estradizione preventiva perché lui non è ancora né stato giudicato e neanche inquisito non aveva mai avuto alcun contatto o alcuna notizia di reato di chiusura indagine e via dicendo, ha avuto come prima notizia l'estradizione quindi è stato estradato per un'imputazione di cui non ha conosciuto se non dopo, le, dopo il decreto di estradizione alla natura per cui questa è la giustizia di questo paese dove si è sempre più forti coi deboli e deboli coi forti ma noi tutto questo non l'accettiamo e quindi la nostra manifestazione sarà una manifestazione forte a cui stanno arrivando sta arrivando solidarietà concreta e stanno arrivando persone proprio da tutto quanto il paese e anche dalla Francia quindi con noi ci sarà anche un deputato della Francia Anzumis Gabriella Mard, che è il deputato regionale della zona Ronalp, anch'essa vittima del progetto cantieristico del Tav. Noi siamo tanti, abbiamo i nostri giovani con noi, le nostre ragioni sono buone e forti più che mai e quindi andiamo avanti.